Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyəi və mursalin Nəbiyyəni Muhammedin və alə əlihə və ashabihəzməyin Rabb-i şirah ləsədri və yəssir ləəmri Və ahlul əqdətəmin ləsəni yafqahı qawli Amma ba'd Muhterem səlmən qartışlarım Amşəcəcimiz təkvəl olmağa səğırram Allah'tan qorxan Həqiyyətən Allah'tan qorxanınız Allah'a en yakın olanınızdır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 Səhər, mömin olur Axşam isə küfrədir Dinindən dönür Ona görə heç kəs sözünə arxayın olmasın ki İndi imanı soxtursa Nə baxsa, imanı azalır İslamdan çıxa bilməz İman artır, azalır Bilirsiniz, insanların imanı artır, azalır Əhri sünnə və cəmanın Eytiqarına görə iman artır, azalır Yalnız, mələklərin imanıdır ki Sabit qalır Nə artmır, nə azalmır Bir də Peyğəmbərlərin imanıdır ki daima artır Allahdan vəhiy gəldikse, onlara imanları daima artır, azalmır ləkin biz insanların adi insanların imanı artır, azalır Allaha itaət ezməklə Quran oxumaqla, Allaha xatırlamaqla iman artır Allaha asif olmaqla Quran oxumamaqla və s. Allahdan uzaqlaşmaqla iman azalır imanı artırmaqla da niyyət düzəlir niyyəti islah edirsən imanın azaldıqca niyyətin də yavaş-yavaş çorlanır dünən Allah üçün çalışırdın Allah üçün dərs deyirdin və yaxud Allah üçün kitab yazırdın, Allah üçün kitab tərzüm edirdin və s. nəysə Allah üçün edirdinsə bugün görürsən ki, artıq sənin niyyətin yavaş-yavaş dəyişir yapıq üçün ya kiminsə kiminləsə dost olmaq üçün kiminləsə əvadə qurmaq üçün və s. və s. bu tür niyyətlərdən uzaq olun xalis Allah üçün nəysə etsəniz O, Ayşə r.ə. nəhənin müaviyyə yazdığı məktubu yadınızda salıb. Xaric Allah üçün nəyi seçsəniz, Allah sizin əvəzinizdə sizə mağdurlət də verəcək, əlaqələr də yaradacaq, hər tərəfli sizin istəyinizi yerinə yetirəcək. Heç xəbəriniz də olmayacaq. Hağınıza gəlməyən yerdən sizə yol asacaq, ruju verəcək. Lakin yalnız və yalnız Allah üçün çalışın. Allahın razılığını qazanmaq üçün çalışın. Ümumiyyətlə, ni niyyət, müəllif niyyəti iki qism Birincisi riyadır, yəni tevhidə, Allahın təşkilində zid dolan niyyəti iki qismə bölüb. Birincisi riyadır, ikincisi isə dünya xatirinə hər hansı bir əməl etmək. Riya nə deməkdir? Və riya ilə ərəbdə sumavidir. Sümanın arasındakı fərq nədir? Riya hər hansı bir əməli etdikdə insanlara onu göstərməkdir. Suma isə hər hansı bir əməli etdikdə onu insanlara eşitdirməkdir. Qur'an oxuyur, var gücüylə oxuyur ki, qonşular eşitsin. Fikirləşmir ki, qonşuya əziyyət verir. Fikirləşir ki, ona eşitdirsin ki, mən Qur'an oxuyuram. Görəndə gözəl səsim var. Azanı var gücüylə verir, qonşulara da eşitdirsin. Onlara əziyyət verir. Əgər qonşu varmı, Səlmandırsa, bəli, onda var gücüylə verməlisən ki, onlar da namaza gəlsin. Çox qonşu bunu başa düşmürsə, cahildir, fasildir. Onda qonşuya əziyyət vermək olmaz. Qonşu bunu başa düşənə qədər Allah s.ə.və deyir ki Mən kənə yarğıl qa rabbihi fəliyyəməl əmələn salihən Və lə ibadət rabbihi əhədə Kim rabbi ilə qarşı uğraşacağına ümid bəsləyirsə Salih əməl etsin və Allaha heç kəsi şərik qoşmasın Salih əməldən dərhal sonra Allaha şərik qoşmamaqı dedi Əksinə de də deyə bilərdi Çox ayələrdə görürsən ki, birinci Allahın haqqı gəlir, Allaha itaat et, Peyğəmbərini itaət et, Allaha itaət et Peyğəmbərini, Allaha iman Peyğəmbərini ilə. Bəs, niyə burada birinci Peyğəmbərin sünnəsi, amələn salihən, iqtida, Peyğəmbərin yolu ilə gəzməyi sonra, Allaha şerik qoşbırmaq qeyd etdi. Niyə? Ona görə ki, o salih əməldə riya etməyəsən, salih əməli yalnız Allahın xatirinə, Allahın rızasını qazanmaq sunu edəsən. Mənə görə, Allah s.ə.q. Şirki, Allah-a şərik qoşmayı salih əməldən sonraya saldı. Bütün ayələri xırdaladıqda, bütün ayələrinin şərinə baxdıqda, Allah s.ə.q. hikmətini görərsən. Görərsən ki, bir yerdə belə deyir, başqa yerdə başqa cür deyir və diqqətlə oxuyanda, şərhi, izahı oxuyanda görürsən ki, həqiqətən Quranın misli bərabəri yoxdur. Quran kimi kitabı heç kəsi yaza bilməz. Hər bir şeyi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 Niyse xatirinə qalırsa, ya pul versinlər ona, ya düzəlsin, ya hemen o namaz kılanlarla dost olsun, eləqə vursun, əsərə vəsərə niyətlə nedirsa buna, bunun mütlək cezası olacaq. Zül cezası ələbələ olmayacaq. Sehennəmin de labd düşəcək. Allah səhəni ətəələdir ki, İnnel münafikəni yukadirinə Allahə və hüvə xadiruhum. Münafiklər Allah'a Allah adımada sallaşırlar. Allah ise onları Allah Əyyəqamı ilə salat qamı qüsala iraunən nas namaz bilmər baxdıqları zaman çox səhlənkarcasına qalxarlar yəni istəməyə istəməyə insanlara özlərini göstərsinlər deyə gəlib namaz qılarlar bax onların haqqında Allahu Teala ki onlar cəhənnəmin dibinə düşəcəklər innel munafiqina fi dərkil dibində olacaqlar bu munafiqlər bu munafiqlər ki insanlar arasında namaz qılıb özlərini onlara göstərər, müsəlman kimi təkliyə çəkildikdə isə onlara istəyəzə edər. Onlara da diyamət kimi Allah-u Teala istəyəzə edəcək. Başqa ayələr var ki, onlar müminlərin nuru ilə gələcəklər, birdən önünü üritəcək və zülmətdə qalacaqlar. Zülmətdə qalacaqlar, bu da onlar üçün bir işare olacaq ki, artıq siz zəhənnəmisiniz. Həmsinin başqa bir ayədə Allah-u Teala onlara gələcək ədələyərək deyir ki فَوَاِلُوا الْلِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ ənsələtihimsəhum Və o namaz kılanların halına ki onlar namazlarında səhlənkardırlar kafildirlər اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ O namaz kılanlar ki namazı insanlara göstərmək üçün qalırlar İkinci niyətə aid insanın dünyaya bağlılığıdır Həyası bir ibadəti dünya xatirini edirse bu da tovhide zidd olur Bəzən şirk hesab olunur Küfr hesab olunur Bəzən də uykuna hesab olunur Bu ayəni Hud 15-16-cı ayələri Maviyyə radiyallaha anha Anho Oxuyur O zamanki O məhşur hədisi eşidir O hədisi bilirsiniz ki Üç sınıf insanla Cəhənnəm odlandırılacaq Şəhidlər O şəhidlər ki, dünya üçün Kəhrəman adı almaq üçün Oruşub. Alimlər, o alimlər ki, alim adını qazanmaq üçün elm öyrənib və bağlı, səxavətli insanlar o şəxslər ki, onlara səxavətli desinlər deyə yaxşı əməllər, xeyr-xarikçilər görürlər. Onlar, Allah onlarla zəhənnəmi odlandıracaq. Yəni, ilk zəhənnəmi girən bu şəxslər olacaqsa, başqaları haqqında nə düşünməliyik biz? Bu əlsə işittikdə Muabiyyə radiyallahu anhın yürəyə gedir. Korkudan. Hayıldıktan sonra bu ayələri okuyur. Də ki, Allah səhələlə düzdür. Mən kənə yuridu l-hayətə və ziynətəhə mürafi ileyhüm əmələhüm fiyhə və həm fiyhə ləyib xasun. dünya həyatını, onun naz nimətini, ziynətini istəyirlər. Onlara dünyadayken istədiklərini görərik. Heç bir şey eskidməyik isteklərinin. Lakin ulayka ləzinin yəni ki, axirətdə yalnız o kəslərdir ki, qiyamət günün onların oddan başqa bir payı olmayacaq, cəhənnəm odundan. sana fiha və baqil ma Onların dünyadakı etdiyi hamısı pul pulub gedəcək, batıl olacaq. Heç biri qəbul olmayacaq Allah tərəfindən. Peyğəmbər xəbərlər çox vaxt dualarında deyər bir şey Allahümme la təcəlid, te, dünya əkbərə həmminə Allahümme bu dünyanı əsas məqsədlərimizdən biri etmə əsas məqsədimiz axirət olsun dünya isə istifadə etmək üçün bir amil olsun səbəb olsun sonra müəllif bəzi əməlləri getirir ki yəni, daha konkret dört əməl getirir ki bunlar da bura aiddir bu dört əməl Həmən ayəni şamil edir Həmən ayə bu dördünə də aiddir Birincisi <coughs> O kəsdər ki Hər hansı bir ibadət etdikdə Allahdan savab umurlar Savab haqqında İzləri düşünmürlər Yalnız düşünürlər Mühafizə olmaq haqqında Ki bu əməli etməklə nədənsə mühafizə olmuyor Mütəlmənlər mənə xətər toxundurmasın Və yaxud Haradasa bir Çətinlikdən çıxın vesaire vesaire bunların heç bir payı olmayacaq bir ikinci o ki ibadət etdikdə kiməsə göstərmək üçün edir Allah üçün yox üçüncü o kezlər ki ibadət etdikdə onu var dövlət qazanmaq üçün edir Quran okur 10 şirvana tabutu qaldırır 5 şirvana necrisə parırır ne bilim şirvana və və Ve bir də o kezlər ki Bəli, Allah xatir nə edirlər? Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun yox. Qədə babalarının sünnəsinə uyğun, əvvəlki Peyğəmbərlərin sünnəsinə uyğun, təhrib olunmuş sünnələrə uyğun əməl edirlər və bu, onların da etdişləri batil. Zəif də olsa, İbn-i Kəsir rəlayət gətirir ki, Amr ibn-i Xattav r.ədəliyən bir keşişi görür və çox olur. Yanında Köməkçisi soruşur ki, nə oldu sənin? Halın birdən-birə dəyişdi. Deyir, ahirət yədmə düşdü. Qoxdum. Deyir, nəyə görə? Deyir, çünki mən o keşki gördüm. Onun halını fikirləşdim və ahirət yədmə düşdü. Baxıram ona ki, o səhərdən axşama qədər ibadət edir. Özünə o qədər əziyyət verir. Amma yenə yəni ahirət cənnəmə düşəcək. O ayə ki, gəlib quran kərimdə vücudun yevməzində ad e,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 birini əməl etmir. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi etmir. Şeytan da həristdir ki, ixlasla edirsən seybadəti sənin əməlini körlamağa çalışır. Əməlin Peyğəmbər s.ə.v-in əməli kimidirsə, ixlasını körlamağa çalışır. Və çalışmaq lazımdır. Hər ikisi eyni vaxtda olsun. Həm ixlas, həm Peyğəmbər səv sünnəsi. Bu ikisi bir yerdə olarsa, Allah s.ə.v-in ibadəti qəbul edər. <coughs> Sonra bu Məllif, Əbu Hureyra, rəvayət etdiyi hədisi gətirir. Peygamber əsələm deyir ki, insan, dinarın, dirhəmin qulu oldu. Nə deməkdir bu qulu oldu? Yəni, yalnız onun üçün yaşayır, qul üçün, dünya mal üçün. Və ona, dünya malından verildikdə razı qalır. Verilmədikdə verilmədik isə, gireylənməyə başlayır ki, Allah görmür, bu qədər balam var, Kim baxacaq bunlara? Və fayrə-bəsər Allah'a qarşı nəlayiq sözlər deyir. Halbuki Allah, Allah Subhanahu onu yoxbuya ala bilər. <gülüyor> Hər kəsin təvhidəsi dolan əməllərdən də zamanı söyməmək. Zamanı söymək olmaz. Zaman belədir. Bu zaman belə olsun. Nə pis zamandır. Belə pis zamanda pul qazanmaq olmaz. Və fayrə-bəsər zaman necə var elə qalıb. Göstər görüm zamanda nə dəyişir. Əvvəlki kimi yer kürəsi o fırlanır, günəş çıxır, ay və s. İsti, soyuq, yay, yaz, qış, payıc, zaman dəyişməyir, insanlar dəyişir, insanlar çorlanır, zaman heç vaxt dəyişmir, Allahın yaraqdığı kimi qalır. Quran-ı kərimdə deyir ki, o vaxt müşlüklər deyirlər ki, bu bizim yaşadığımız dünya həyatıdır, siz burada yaşayıb öləcəyik və bizi öldürən, bizi məhv edən zamandır. Peygamber s.ə.v. də hədisdə deyir ki Allah s.ə.v. deyir Adəm oğladı mənə əziyyət verir Əziyyət verir necə? Zamanı sövməklə Zaman da mənəm Zamanı söymək Allaha söymək kimidir Çünki zamana Allah yaradır Zamanla narazı qalma Allaha narazı qalmaq kimidir Çünki onu Allah yaradır Qədərə narazı qalmaq, Allaha narazı qalmaq kimidir Çünki qədərə Allah yaradır Həmsinin firmizinin Fəraq etdiyi hədis və səhihləşdirdiyi, səhih hesab etdiyi hədisi, deyilir ki, Peyğəmbə əsələm deyib ki, küləyi söyməyin. Necə külək olur olsun? Görsəz ki, lap pis, yəni ki, lap vəhşətli küləkdir. Allaha sığının, deyin ki, Allahım, o küləyin xeyrini istəyirik sənlə. Və şərindən də sənə sığınırım. Və gözəl zənn haqqında danışmışdıq əvvəlki dərslərdə ki, Allah haqqında gözel zəndə olmalıyıq. Pis, küləkdə göndərsək, zəlzələdə, yarışda, qarda, solğunda, buzda, nə olur olsun Allah tərəfindən, nə gəlir gəlsin? Allah'a onun xeyrindən istəmək və şərindən Allah sığılmaq e, lazımdır. Həmsinə təvhidə ziddə olan əməllerdən də əgər kəlməsini istifadə etmək. Əgər bələ olsaydı, bələ olardı, əgər bələ olmasaydı, bələ olardı və səhərə kəlmələr Eldən, maşınla arası getməsə idi, başına bu fələşət gəlməzdi. Hət görən, kimsə deyirmi ki, əgər getməsə idi, əgər, əgər getməsə idi, bu qədər pul qazanmazdı. Xeyir gələndə hamı əgər unudur. Elə fikirləşir elə bu gedib öz istəyi ilə, öz iradəsi ilə buna qazanıb əldə edir o xeyri. Və dala gəldikdə, əgər getməsə Allah bunu qələ eləməzdi əzəli ta tə pardon vesara, vesara. Aa, allah, və sair və sair ağlına gələn şeyləri danışırlar peyğəmbər (s.ə.s) də bunu qadağan edir. Əl-İmrans surəsində 154-cü ayədə deyir 154 ki, münafıqlər təqullərlə nə kan ləna əmr şeyn maqtə ləhə huna fəcər sabah şeyə məsəbə gəlməsə bura burada öldürülməzdik biz. Bu necə öləyib o döyüşdə o döyüşdə diləylənirlər. Allah xatəli də və ayənin həmin ayədə Olara rəd edərəkdir ki Qul ləvkəntum fī qiyyutikum ləbərazəl ləzəyən kutibə aleyhəməl qatl ilə mədəcəihm Də ki, evdə olsaydınız, o ölüm sizi gəlib yataqda da yakalayacaqdır Hara gedirsən gir, hansı dəşşəyə girirsən gir, hansı gizlin yerə girirsən gir əzəl ölüm gələb seni Allahın izniyle istədiyi yərdə yakalayacaq 168. ayədə Yəni münafıqlərdir ki Eləzəyən qalib ləyəqvənihəm فَقَادُوا اَلَوَ اَتَاؤونَ مَا قُتِلُونَ Öz o münafif kardeşlarına diyirlər ki eğer onlar yetmeseydiler o döyüşə, bizimle burada qalsaydılar ölməzdiler Allah da reddedir onlara ki قُلْ فَدْرَهُ اَنْا اَنْفُسِكُمُ النَّوْطِ E bu cevaba bak sen, Subhanallah ki eğer ölümü özünüzdən dəf edin heç kesin o bazarmır yecane şeydir ki ölüm heç bir şeyle ondan sanırı butara bilmirsen milyonun olsun Milyon olsun. Harakta düşəsən, fikirəşizə isən ki, milyon daha kömək eləmir. Tənizin ortasındasan, batırsan, fikirində, elində milyonların var. Amma bu kömək eləmir sənə. Düşmürsən mühasirəyə, düşmən hər təraqdən mühasirəyə alıb səni, bir də qədər güllələyəcək, şəhsizən ki, elədə milyonlarım, dörd darbabı, nə bilim, lübəv nizsalarım, və, sələ, və sələ, Heç birində xeyri yoxdur, qoyub gedirəm. Artıq ölüm gözün işte, gəlir gözün qabağına. Həmsinin əzəl gəldikdə, əzəl gəldikdə, bura çatır ə ruh, ilguna. Şiləçirsən ki, bu qodan maldələtini də yıxmışam neçə illər. Ev ticmişəm, heç içində yaşamamışam. Maşını almışam, heç sürməyə üsvət edememişam. Və Gedirəm, heç nə dəfara bilmirəm. Gedirəm əməllərimə cavab erməyə. Artıq gecə olur. Tövbəyə artıq gecə olur. Ona görə indidən özün üstünün ahirətə azıqa yığın. Ən gözəl azıqa də təqvadır. Allah Subhanət hələ deyir ki və təzavvadı fəyinə xayrəzədi təqvadır. Azıqa yığın özün ən gözəl azıqa də təqvadır. Elmin qatdıqca təqvadı artacaq. Elmini artır təqvadı artacaq. Allahın izni Mən əminəm ki, Ramazan gecələrində burada oturub sizin mənim təqlam nə qədər artırsa sizinki on qaz ondan artıq artır hükumət təkrar edirəm özüm üçün amma sizin üçün təzə təzə yeni yeni şeylər olur amma siz bilməlisiniz ki bir dəfə eşitməklə alim olmursunuz eşitliklərinizi haralardasa təkrar edib, danışmalısınız danışmalısınız, danışmalısınız ki imanınız artsın elminiz ee, nə olsun çoxdələşsin <gülüyor> yeni yeni sözləri eşitəsiniz və s. Peygamber s.a.v. deyir ki, qüvvətli mömin zəif mömindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mömin zəif mömindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mömin deyillikdə, deyil işte, həm təqvəti imanı qüvvətli olan qəst olunur, həm də fiziki qüvvəti olan qəst olunur. Əyiyyətən fiziki qüvvəti olan kitab oxumağa, yuxunu özündən uzaq etməyə, cümrət olmağa, buna daha çox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 Xeyri əldə etdiyin zaman əlindən çıxa bilər. Səbaşa düşərsən ki, Allah sənə göstərdi ki, bunun əldə edilməsi mənim əlimdədir. İstəsəm, əldə edə bilməzsən. Kimlər ki, məsələn üçün, misal çəkirəm, yollarda olun. Arxain olur həkimə, arxain olur özünün qüvvəsinə, və s. Uşaq ana bətinə düşür, 9 ay uyuyur. 9 ay ərzində bunun yetiqadı olur ki, həkim kömə elədi. Həkimin istəyi ilə oldu. Allahı unudur. 9 aydan sonra uşaq ölü olur. Allah s.ə.qə göstərir ki, nə həkim, nə dərman, uşağı saxlayan, həyata gətirən mənəm. Bunu göstərir Allah s.ə.qə. Həyatda belə şeyləri görüb, ibrət götürənlər olur. İbrət götürmüyənlər də olur. Nə ilə isə bu hadisələrə bağlayanlar da olur. Və Peyğambar s.ə.v bu hadisinin sonunda der ki,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 kəlməsi əgər kəlməsi şeytan üçün qafı açır. Elədir ki, şeytana qafı bağlıdır. Əgər demək ilə açırsan, ona ki, gəl. Gəl mənə azdır. Əgər kəlməsi ilə. Həmçinin əqidəni möhkəmləndirən amillərdən biri də artıq başqa mövzuya keçir, müəllif. Əqidəni möhkəmləndirən amillərdən bir də səbirdir. Allah subhanətə alə də Quran-ı kərimdə iman, əməl dəvətdən sonra sədrə qeyd edilir. İmanı olan cənnətə girə bilər. Haçan bir başa yox. Əməli düzgün olmazsa bir başa girməyəcək. İmanı olub əməlidir, əməli də peyğəmbər sallalləmin əməli kimi olan yenə ora gəlsin bir başa cənnətə girməsin. Çünki imanı olub belə üçün əməlidib heç kəsə dəvət etmir. Bildiyinə öz ata qardaşını, baxanını, dilləri dəvət etmir. Başa salmayın. Ola bilərsin, onda bir başa zənnətə düşməsin. Həmsinin imanı olub, əməl edib, dəvət edib, lakin səbir etməyən, düzündən tez xan, tərəfə dini azılayan, təbə təhrərdən ki, bu cavab verən, onlar da ola bilər bu pis rəftarlarına görə səbir etməli, etməməyinə görə bir başa zənnətə düşməsin. Və sonuncu fikir verirsiniz, səbrlə xatəm edir. Allah Subhanahu Bütün bunlardan sonra səbir etməlisən ki, birbaşa cənnətə düşəsən Allahın istəyi ilə. Ha, bu səbir Peygamber s.a.v. deyir ki, səbir ilk məqamda olur. İlk məqamda qəzəblənib Allaha qarşından kör olsan, nalaiq sözlər desən, sonradan peşman olub səbir etməyin faydası yoxdur. Bəra gələn an səbir etmək lazımdır. Necə ki, Peygamber s.a.v. bir qəbri yanından keçir, görür ki, bir qadın ağlayır, deyir ki, səbir et. Qadın qışqırır Peyğəmbər s.ə.v.in üstünə ki, və səbir et, sənin oğlunu olsa edir, səbir etməzdin. Ağzına gələn deyir, Peyğəmbər s.ə.v.də sakit çıxıb gedir. Sonra bilir ki, Peyğəmbər idi, palıcən gəlir ki, halallıq alsın, üzr istəsin. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, səni bağışladım, ancaq Allah səni bağışlayacaq. Səbir ilk məqamda olmalıdır, ilk məqamda səbir etməlisən. Rəhməd ibn Həmbəl, rəhməhullah, Deyir ki, Quran-ı Kerimdə 90 yerdə səbri qeyd edir. Səbri edin, səbri edin. Bu, mühim bir məsələ olmasaydı, sonra qeyd edərdi. Vəzilər deyir ki, imamət İslamın ərkanlarından biridir. Yəni, namaz, oruc, zəkat, həz, şəhadət və ələ ilə Rasulullah. Bunlar kimi bir şeydir. Ərkan, dayaq. Dayaqdırsa, anədəsq Quranda niyə qeyd olunmayıb? ki, imamətə iman gətirməlisiniz, iman gətirməlisiniz, kafir olarsınız və s. Həni? Yoxdur. Amma səqr heç dayaq deyil, 90 yerdə qeyd olunur. Mələklərə iman, Allaha iman, Peyğəmbərə iman, namaz qulmaq olursuna, o yüzlərlə ayələr var. Mühim şeylərə Allah s.ə.q. Əl təkrar-təkrar qeyd edir ki, Quran-ı kərimi başdan oxuyan da təkrar-təkrar görəsən yaxına düşsün. İmandır, İslamdır. Başqa hədisdə, bu da Əhməd ibn Ənbəldən gəlib, Müslimləndə, rəvayət olunan, Peygamber s.ə.v deyir ki, Əs-sabr-ı səbir ışıqdır, mələksiz zülmətdir. Sonra Bukhari rəvayət etdiyi əsərdə, Əmər r. deyir ki, ən gözəl günlərimiz, yaşayış günlərimiz, səbr etdiyimiz günlər idi. O gün ki, səbr edirdik, o gün yaxşı yaşayırdıq və gününüzdə özümüzü yaxşı hiss edəyirik. Ali radiyallahu anh deyir ki, səbir versiniz, səbirli olmağa çalışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, səbir nə deməkdir? Səbirin ruhatı mənası həbs etmək deməkdir. Sabara fulan, həbəsa fulan. Məsələn, kimisə səbir edib, yəni həbs edib. Tutub saxlamaq. Deməli, qəlbin səbiri ehtiqadla bağlıdır o də gözündən çıxmamalısan. Dilin səbri Allaha qarşı nalaiq sözlər deməməkdir. Dilini saxlamalısan, deməməlisən ki, ay Allah, niyə bunu belə elədin, niyə filan şey belə oldu, Allah görmür, və s. və s. Bədən üzvlərinin səbri də bədəni palkarı cürmək, saçı olmaq, üzvürmək və s. bunu etməmək. Hər bir şeyə Peyğəmbar s.ə.v qadağa qoyub. Etiqat qəlbə də Dilə də, əməllərə də. Hər tərəfli səbr etmək lazımdır. Bu səbr də özü üç kür olur. Yəni, Allah s.ə. tərəfindən gələn imtihan və ona olan səbr üç kisindir. Birincisi, Allahın və Peyğəmbərinin əmirlərini səbr edərək ölənə qədər yerinə getirmək. Namaz bulmağa çoxları səbr etmir, axıra qədər. Axırda onlar üçün namaz Adiləşir və namaz atır. Sünnəyə əməl etmək axıra qədər çoxlara əməl etmir. Axırda onun üçün adiləşir və onu tərk edir. Müəyyən yerlərdə dərs almağa və yaxud müəyyən kitablara oxumağa, müəyyən-müəyyən ibadətləri yerinə yetirməyə axıra qədər səbir satmır, tərk edir. Halbuki səbir edib axıra qədər Allah'a ibadət etmək bizə əmr olunur. Horus tutmaq, namaz bulmaq, imkan daxilində həccətmək, zə zəkat vermək biz müsəlmanlara əmr olunur. İkincisi, Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək. Hamı axıra qədər içkidən, zinadan, siqaretdən, söhüşdən və s. və sələ əməllərdən çəkinə bilmir. Məyən müddət tərqilir, sonra şeytan onu yenə də çəkir həmən kisəməllərə. Ancaq burada da yenə səbir, irada göstərib axıra qədər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 bəla gəlməsi, zəl-zələ və, sərə və sərə Allah tərəfindən qədərə yazılmış şeylərin baş girməsinə, müsibətlərə səbr etmək. Dolayilər ki, sən 10 il keçtikəsən, bir gündə Allah dalağın hər hansı bir balası ilə qoyub uça bilər. Və neçə illər çəkdiyin əzabəziyyək, bir günə fut olub gedər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 Ayədə Qurani-Kərimdə Teqabun surəsi 11-ci ayə. Allah səna qələ deyir ki, "Allahə iman, iman gətirirsə, inanırsa, Allah ona hidayət verir, qəlbini yolunda sabit edər." Bunu başqa ayə ilə əsləyir ki, bu şəxslər ki, bəla gəldikdə bu ayəni, Teqabun surəsinin 156-cı ayəsini deyirlər. İnna lillahi və inna Biz Allah üçün yaşayırıq. Allahın üzrünü qaydacaq. Allah verib bunu, Allah da alır. Mənim deyir ki, mən buna görə hisslər keçirdim, sıqıntı keçirdim, Allaha qarşı neysə bir nalayik söz deyim. Üç qadın haqqında danışmaq istəyirəm. Bu üç qadının etdiyi hərəkətlər, sətinliyə düşdükdə etdiyi hərəkətlər necə sabr edib Allahın Allah müsibəti ilə razılaşdıqlarını, misal gətirmək istəyirəm ki bu ibret olsun hamınıza birincisi, ənəs ibn-i məlikin anası adı yadın azıqı sahabənin ənəs ibn-i məlikin anası anha, abudəlhəyə ərə gedir, ərə oldukdan sonra əvəq qismət edir uşaqları olur uşaqları olduqdan sonra hələ balaca ikən uşaq xəstələnir uşaq xəstələnir Bu tarihədə hər gün evə gəldikdə uşağın halını soruşur. Hər dəfə də qadın deyir ki, yaxşıdır. Bir müddət keçdikdən sonra hər dəfə soruşduqda deyir ki, xəstədir, ağrı xəstəliyi yavaş-yavaş artır. Bir gün də gəlir, soruşanda deyir, əlhəm dillə, artıq uşaq daha hatlaşıb. Müsələmə deyil, məsələmə deyil. Artıq uşaq rahatlaşıq Fəbutəl əliyəcə uşağa baxmır Gedir, oturur, öz Səhabələrlə, qardaşlarla Söhbət edir <Gülüyor> Axşam onları yola saldıqdan sonra Gəlir qadına, deyir Bəs, hanı uşaq? Uşağı görmək istəyir Deyir ki, uşaq öldü Yudum, cənazəsini qıldım Dəfin elədim Başa düşə bilməz Neyinə müsanın? Ola bilməz, necə? Çaşıb qalır, başa düşə bilməz Deyir ki, sənə sual verirəm. Qonşu sənə bir qazan verib. Müzaqqəti. Yemək pişirəsən, qonaqları yola salasan, nəzisi yola verəsən. Sonra gəlib səndən qazanını istəyir. Sən deyəcəksən ki, bunu görmürəm, bu qazan mənimdir. Qatara qaxsın bu qazanı qonşu ver. Çünki onundur. Deyir, bəli. Deyir, Allah da bunu görmüşdür. Aldı. Özü bilər. Məsələt görmədi, aldı və Abdül Talha qadının bu cür parmağını, bu cür səbirlə xoşuna gəlir şükürləşir ki, subhanallah elə belə, elə bir ki, heç nə belə danışır ki var idi, Allahın izni ilə bugün yoxdur Allah götürdü verəndə Allahdır, alanda verəndə yaxşı olur hamı sevinir, alanda pus olur əksinə verəndə və alanda da bazı olmazsan ki, hər bir şey Allahın hikməti İkincisi, Hümmü Sələmədir, Ərə Əbü Sələmə, anhə, bir gün gelir ona, bir dua öyrədir. İlk preqəmbər sələmdən yaxşı bir dua öyrənmişəm. Bir müsübət başınıza gəldikdə, deyin, İnə lilləhi və inə iləyhi raciun, Allahümme əcirni fiyi müsübəti və əxliflii xayran minə. Biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın hüzuruna da qayrızağıq. Allahım, bu müsübətə səbri etdiyimize göre bizə, əzir, salab yaz və ondan da xeyirlisini bizə qismət et. Yəni, bunu almışsan, onun da xeyirlisini bizə verir. Bu, duanı öyrənir. Bir müddət keçir, zaman gəlir, Abu Sələmə ölür. Öləndən sonra qadın fikirləşir ki, ən əziz insanlardan biri ölüb getdi və pis olur. Lakin səbr edir, dua öyrətmişdi ona, Abu Sələmə. Həmən duanı, Deyir Deyir və fikirləşir ki Duanın axırında axı deyir ki Ondan da xeyirlisini kismədib Şiriləşir ki, Abü Sələmədən xeyirli kim ola bilər? Peygamber sələm alır onu Abü Sələmədən də xeyirli Niyə ki, Abü Sələmədən? Bütün insanlara xeyirlisi Ha onu Sonra Ramlə bintə Abü Sufyan Atası kafir Qardaşı kafir Abü Sufyan, Muaviə Qılırsa müəmmin bu Suf Abu, Abu Sufyan idi Abu müsəlmanlara əzəbəziyyət verirdi onunla bərabər olan qəbilə başçıları ona isteyazayla deyirdilə müsəlmanlara əzəbəziyyət verirsən dinlərindən döndürmək istirsən qızın dinini qəbul edir İslam dinini bu onun üçün bir cəza idi Abu Sufyan üçün Allah tərəfindən ki öz qızı mümin müsəlman olmuşdu Abu Sufyan gəlir ki, qızın da Ərini də qızının ərinə Hər ikisi müsəlman olur Öldürsün Məkən Peyğəmbər s.ə.v Onun və onun kimisinin Niyyətindən xəbər tutulur Ki müşriklər bəzi müsəlmanlara Öldürmək istəyir Həmr edir ki Həbəşistanı icrət etsinlər 15 kişi, 2 qadın Həbəşistanı icrət edir Həmən Ramlə bin Tədüsüfiyyəndə Orada olur əridə Həbəşistanı icrət edirlər Bir gün Ramlə görür ki, Bacalana, əri artıq xristiyan olur Deyir ki, mən İslamdan bir xeyyət aqmanım Amma burada xristiyanlar gör necə dolanır Mən xristiyan olurum Əs-salam İstəyirsən, sandə xristiyan olur Bir yerdə yaşayax İstəmirsən, sənin isəndə mənimki məndə Xayrı yaşayacaq Də ki, verin, qadının mövqeyinə Oturub fikirləşir ki Ərimlə qalı Xristiyan olurum Fədə edin Məkkəyə, atamın yanına təzdən müşrik olun ya da burada Azərbaycət sində qalın ama müsləlman olun bu üçüncünü seçir elə ki olsa Allah ona kömək olmayacaq xristən olsa yenə Allah ona kömək olmayacaq ancaq müsləlman olsa Allah ona kömək olacaq e, müsləlman olur Allaha dua edir ki Allah ona kömək olsun Allah da ona kömək olur bir həftə kesmir ki Peyğəmbər s.ə.v oradan elçi göndərir elçi göndərir ki onu alsın, ırzına arvad etsin və Əbəşistanın kralı nəzəşi də onun, Peyğəmbər s.ə.vəzində onun mihirini ödəyir neçəmmiyin, dinar pul Allah s.ə.vələ buna da budur dür yol asır çünki yalnız Allahdan istəyirdi təqvası Allah ilə bağlı idi səbr etdi, Allah ilə yolaşdı və özünüz mənə ilə öz həyatınızı siz yüngə bağından keçirərsiz ki, necə səbr edir ömrünləyə nail olub. Mən elə belə çox çətinliklə içinde olub, çətinlik içinde yaşayıb. Əziyyətlər də cin. sonunda yenə Allah Subhanahu taala onun istədiyini verib. Və Allah Subhanahu taaladan da istəyim budur ki, Allah Taala hamımıza bu ayədə verdiyi vədi hamımıza tətbiq etsin. İnnama al-usri al-usrə əlif lamla Bir çətinlik əl yusra əlif lamsız. Sə asanlıqlar. Bir çətinliyi keçdikdən sonra davbadan asanlıqlar gəlir. E doğrudan da belədir. Bir çətinlik gedirsən, ardıcıl ondan da burdan da dünya malı bilmirsən ki, ay necə yığışdırıb, yığıb yığışdırasan, baxınca fikirləşir, ki, Allah bunu verən. Artıq əmin olursan ki, heç vaxt dünya alın dağınıza qaçmayasan, onun quluna çevrilməyəsən. Qoy o sənin dağınıza qaçsın, o sənin quluna çevrilirsin. Qoy sənə gətirib pullar təklif eləsinlər ki, gələ, onu Allah yolunda xərclə. Sən gedib dil dilənməyəsən, əl açməyəsən ki, ver. Allah yolunda xərcləmək istəyən, Allah yolunda çalışıb salabı qazanmaq istəyən, həmişə salabı qazanacaq. Bizim boynumuzda olan vəzifə isə yalan səbir etməkdir. Allah bizim səbirimizi artırsan, xüsusən də bu cür çətin yaşayış içində hər tərəfdən şeytanlar həqiqə müsəlmanlara sıxışdırır. bu şeytanlardan Allah subhanətə alə bizi qorusun.